السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد leo tazungumzia inshallah juu ya subr wiki mbili tulizungumzia juu ya mauti natasema sababu ya mauti ni ajal na ni Allah azza wa jal na wiki yake wiki inayofuata baada hapo tulizungumzia riziki wa Allahu Allah azza wa jal yuarzaq na kwa hakika wa mana wala si kwa majazi kwamba ile ndiye mwenye kutoa riziki bila na muislamu yalalzimika kiimani kuamini kwa ku ajal iku kwaona Allah Azza wa na kuamini mwenye kutoa ni Allah peke yake hakuna sababu ila ni Allah peke yake leo tuzungumzie subra na tunatoa sehemu katika kitabu cha Sheikh apu Abu Rashda Amir wa Hizb ut-Tahrir kwenye kitabu chake Taisir fi usulu tafsir akitafsiri suratu bakara na katika suratu bakara aya ya tatu mpaka aya ya mia moja saba akizungumzia akitafsiri juu ya maana ya tafsiri kwa mujibu ya aya ilivyokuja Allah azza وسوره البقره ايه 153 هذه ايه 157 يقول اسمع ملعون بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اي ني للمؤمنين هيك ني خطاب ني خطاب وقت وينك ببي با ايمان لا اله الا الله هيك ني Anawambia enyi mloamini Istainu Mtafuteni msaada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala lakini kwa kutumia mambo mawili katika hali ya kutafuta ile subra katika ile hali kutafuta msaada yake Allah Azza wa Jalla wa kwa subra na kuswali ان الله وهاتيك يا الله عز وجل مع الصابرين يوكو pamoja na wale wenye kufanya subra ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نا ولا مسيتموا لو لو pigana jihad wa kafufa katika uanja wa vita kwamba ni maiti hawa washakufa ahyaun walakin la tashhurun wa hakeka watu mashahidi mashuhada walaukufa katika uwanja wa vita fi sabilillah hawa watu si amwat watu walohai lakini sisi hatuwezi kuyahimili kuyahisi na kuyaona jibu la imani yetu lazimisha hi aya hizi aya zimekuja baada ya aya sururu ya aya nyuma Allah azwa wa kituambia ametuma mitume wake na risala akatuma mitume na huda na sheria zake na watu kujitolea kujifunga na kuamrisha mema na kuzuia munkari yaja sasa hii aya subra kwamba masala ya kuamini ujume walokuja nao mitume na manabii kiti ki na kuitekeleza kivitendo kupitia sheria za ke Allah azza ni jambo zito ni mambo ambayo yanahitaji subra ndio Allah yaongeza hapa akisema kwamba hii hi, mitihani hii kuibeba imani hii na kuifanyia kazi imani hii لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۗ ٱللَّهُ أَذْوَجَلَّ يَتْلُو مِفَادًا كَتِى يَلَ أَمَّا وَتَأْنُجْ وَنَاهِي هَاو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَأْنُجْ tutaonjwa, kutakosa usalama kama wenye kubeba imani si usalama ya waraia kwa ujumla wake usalama kama muislamu kama mu'min wewe kuibeba ile imani ya hatarisha usalama yako unakuwa katika hali ya hofu wakati wote wewe utakuwa naitwa gaidi wakati wote wewe ukapotezwa wakati wote wewe unasukapigwa barabarani risasi kauliwa wewe ile imani au tutaojwa kwa hofu kwa ile imani tunayobeba kwa maana hii imani ni nzito na mwenye kuitakidi akidi yuko katika mitihani ndio Allahakasema istainu bisabri was-sala subra kwa hii imani na kujifunga kwa mipaka ya sheria zake kwa mujibu ya imani na tatuoja kwa njaa walju'i Yemen Asham Somalia Hivi sasa watu katika mitihani ya njaa kando na hofu ya usalama Njaa watu mwili umeponda paka alama ya mifupa ya mwili ya chora juu ya ngozi yao Iwe ni Yemen iwe ni Somalia iwe ni Syria watu paka wanakula nyati Tunashuhudia haya lakini inahitaji subra ye subra ni vipi Allah pia azawajal anasema wa naqsin minal amwali wa anfus. Allah azawajal pia atapunguza katika mali zenu leo wangapo wanapata hasara katika biashara na anfus Allah pia atawaua wale watu ambao katika watu wetu tunawashuhudia leo kwa hai mbele yetu ndugu zetu watoto wetu na jamaa zetu wakaribu, karibu majirani wanakufa mbele iwe ni maradhi iwe ni chochote kile Atatuonja kwa nafsi zetu pia. Angalia. Atakupa maradhi. Yote haya au Azwadana sema katika hali ya kutafuta usaidizi wake yeye, basi ile usaidizi sio kwa kupakata mikono. Istainu bisabri was Katika yale mazao ya ukulima matunda ambayo tayatarajiwa kupatikana kadhalika Allah anaweza kaondoa akaleta mafuriko ya maji akaleta jua kali akaleta maradhi katika shamba Dudi wa kila aina yakaondoka ile juhudi ya kilimo ulioweza wewe ukakosa ile matunda lakini Allah azza wa jal wa bashiril swabirin basi wabashirie wale kwa hakika baada kuwa wameonjwa wakafanya subra wakawa katika sabirini wamefikia na ajal wameonjwa katika riski wameonjwa kwa ile imani waliibeba lakini wakawa ni wenye subra bila kulegeza msimamo wakawa na istikama واو وكفتيوا والمصيبه وكفتيوا والمشوقه المشوقه وكفتيوا والميتحاني ناني يا ايها الذين امنوا هاوا ولو يببا ايمانهم ابو كتابو هي هذه الايه ني جوه واو الذين اذا اصابتهم مصيبه فندله مصيبه نوافتيها قالوا ان لله وان اليه راجعون hao ni wale wenye kusema hivyo kwamba kwa hakika yote zingu, na kwa kwa Mungu na hakika yote arudi kwake kupungukiwa kwa mali kupoteza mali yote kuzidiwa kwa deni kupoteza katika watu na wapende wa karibu kuonjwa kwenye imani uliyobeba kujifunga na mipaka ya Mwenyezi Mungu leo pia ni mtihani leo mlango ya haramu ndio iko wazi na mlango ya halali imefungwa ni sehemu mwanya ndogo ya kupita kwenye mlango ya halali na ile hali mlango ya haramu iko open mia hiyo ni kwa biashara hiyo ni katika kadhia ya mujtama kama ni ndoa leo kila kituimekua ni haramu iko wazi watu waikimbia ndoa wanaona jambo ya majukumu na nikero ehhe Yo akimbilia shoti kati ya udhinifu iko wazi wala haijafungwa wanakuambia bora muruziane tu nyinyi mkubaliane hawa ni wale ambao wakifikia na msiba wanasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah azza wa jalla anawasifu watu kama hawa ulaika alaihim Allah azawajal ilioje zawadi kutoka kwa Allah kwa watu wenye kufanya subra as nani Allah anawapatia zawadi salawatu min rabbihim sala Allah tawassalia watu kama hawa wenye kufanya subra wenye kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sio wewe ushafikiwa na msiba umesema ya kusema umefanya kufanya halafu baada hapo ndio inna lillahi haa hiyo si subra hiyo subra ni pale kishafikia na msiba unasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun haa wasalawatu min rabbihim wa rahmatun haa na rahma mwenyezi Mungu huruma yake tawafutia watu kama hawa na hawa ni katika walioongoka muhtadun wenyeo kwenye alhuda ala siratin mustaqim hawa wenye kufanya subra ni katika wale watakayepata salawat yake Allah azza wa Jal, na rahma yake na alhuda na ayatumbu zima kwa Qur'ani Allah na wasifu atawapa pepo naim anyway islam kubeba imani la ila ilaha ila Allah kwa zamani yetu imekuwa ni mtihani yahitaji subra ya kikweli na, ma na ili aya hizi tuachukue mantuki yake katika usul usulfeeki kuna masala ya mantuk na mafhumi mantuk ile aya ilivyokuja matamshi yake kwamba Allah azza wajan yatuambia masala ya kubeba imani moja kwa moja ni ya nzito kubeba la ilaha ila Allah Muhammadur rasulullah basi katika kuibeba imani la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah Yahitaji subra na kuswali na kudumu katika kuswali sio subra bila ya kuswali aa, aa. ni subra na kuswali awala tukuka ameyataja baadhi kama nilivyoeleza kwa aya ya yale tuonje sisi juu yake. Huku sisi tukijifunga na Uislamu na kuibeba kama da'wa kulingania kwa njia yake Allah Azza wa Kwa hakika leo Usmama kwenye kampu ya alhaq ya ukweli imekuwa ni mtihani. Bal huwa islamu, kwa kukosa subra tumelegeza msimamo juu ya haki endao na alislam kuna baadhi ya viongozi hivi leo wako amerika. wa amerika waislamu ni waislamu wale ni jambo la fahari kwake kujifakhari utangalia katika facebook pages yake yopiga picha kwamba amekaribishwa kama vip very important person ndani ya dola ya amerika ametukuzwa ameheshimiwa amepigiwa saluti ya mzinga moja amepewa platform kuzungumzia juu ya ugaidi na kaza alyoifanya kupiga vita ugaidi Huyu ni mtu anajifakhiri kwa dona ambayo inapiga vita mikono yao imedia damu ya watoto wa Kiislamu wanawake wa Kiislamu kwa so, mikono yao wamevunja heshima ya wanawake madada zetu wa Kiislamu iwe ni Iraq Somalia Afghanistan unajifakhirini nini kwa hawa watu hii ni kokosa subra juu ya haki kwa hika waamini ni wale wakipikiwa msiba kama tunaoona leo haya watu kupoteza msimamo juu ya haki sisi ni kuwambia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mmoja wapo ambaye hayatajisubra. Nikitalu fisabilillah. Kupigana kwa njia ya Hili neno fisabilillah kwenye Qur'ani kuanzia sura Fatiha mpaka sura tun Ukisoma aya kwenye Qur'ani yasemwa fi sabilillah haina maana nyingine yoyote ila jihad. Hivi ni wanavyosema mufassirun. Haina maana nyingine. La ajabu leo hatari sana kuna baadhi wa Waislamu wauliza. Kwani jihadi bado iko katika zamani yetu? Jihadi bado ipo. Jihadi ni sehemu ya imani, ni amri ya Allah huyu mwenye kusema kwamba jihadi bado ipo ama hakuna ni kama kuuliza je, swala twapaku swala ama imepitiwa na wakati? Kuhiji twapaku kuhiji ama haifai tena imepitiwa na wakati? Yote ni ahkamu za Mwenyezi Mungu aliyotufaradhishia juu yetu na inahitaji subra kuyatekeleza Singine ambazo za kuuliza je, hizi bali za harakati za pigana jihadi kweli? hapa ni jambo la kujadili ni jihadi kweli wapigana masiji jihadi ni fitna katika fitna leo katika mwili ya umma ama si fitna? Hapo tuweza tukayajua nini? Lakini kusema kwamba jihadi ipo ama hakuna ni hatari Bal aya zote kwenye Qur'ani ikitaja fi sabilillahi ina maana jihadi wala haina maana nyingine basi ile kufa fi sabilillahi inahitaji subra kwa sababu endakutana mtu alobeba ukafiri wake na nataka itawale nyuo yako Na we wapigana kili kalimatullah kalimatillahi iwe ni uliya iwe ndiye juu wala hurudi nyuma unaenda mbele hata kama na hatarisha wewe kuondoka katika mgongo wa ardhi huyu anayekufa fisabilillah kwa hakika yohitaji kwa nasubra wa hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim na Tirmidhi na Imam Ahmad na Darimi na Ibn Majah kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema roho ya mashahidi mashuhada yanapeleka ana ndege rangi ya green ya majani na yanazungushwa katika pepo janna ambao ile roho inatamani nipeleke janna fulani inapeleka huyu aliyekufa fi sabilillah na akiwa na subra huku anaumizwa anaumia na anaendelea mbele andaka kalimati llah hiwe ndio ulia sio mtu anakufa kwa sababu ya kabila yake leo waislamu wanawana kwa sababu ya makabila tunayashuhudia iwe ni yaman iwe ni Somalia ndani ya Iraq watu wanawana kwa sababu ya madhehebu sio hiyo hiyo kisha hiyo sio hiyo ni ujahilia na inahatarisha wewe kesho mbele ya Mwenyezi yoyote anayepigana liadli asabilia kwa sababu ya ukabila kwa sababu ya ukoo yako kwa sababu ya taifa lako basi yamekufa kifo cha kidhahilia kwa mujibu ya Kime, wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini unayekufa fi sabilillah kwa lengo hana lengo nyingine Antaka, La ilaha ila Allah ndio iwe juu huyu roho yake kupeleka na ndege rangi ya green ikamtembeza kila pepo ambayo roho ya yake yatamani na kadhalika Allah ametuthibitishia kwa Qur'ani yake msisemye hawa watu wamekufa ni maiti hawa watu wako hai na riziki yao kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na waruzuku leta kwamba sisi macho yetu hisia zetu hatuwahisi hatuwasikii wala hatuwaoni wala hatuwezi kuwashika lakini wako hai kwa mujibu ya aya so kazi hii yaahitaji subra na swala hofu njaa pungukiwa katika mali kupoteza daftari yako Allah subhanahu wa ta'ala anasema bi chochote kile hiwe ni dogo yewe ni kubwa kwa hadithi katika kitabu ya ad-dar mansur ya tafsir ya Sheikh al-Baydawi anasema kwa الله ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akimnukuu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa pish akitukia msiba husema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akasema hata ilemshuma ikizima ikaleta giza hili ni msiba kwa muumi kwa sababu pengine anahitaji ile taa Imwelekeze choo iko wapi ndio kutawaza Imwelekeze hapa na pale hile kuzinikiwa na taa leo sisi taitae kiondoka tuwalani hawa watu hawa hawa we walani tu sema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hmm. tena wana vitimbi Mois wa Ramadhani kila wakati wa iftari siku 23 lazima watu fanye timing. Hata kama utakasirika talani tani lakini ile msiba ikukufikia sema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Rasul sallallahu alayhi wasallam ya kwa hadithi yake hivi anasema kwamba haimfikii muumini madhara yoyote, yoyote. Azawajal, humwandikia humwandikia ama mtihani yoyote ila Allah azza wajallahu muandikia khairi, muandikia thawabu. Ama kwa hadithi ambao Hakuna shaka ndani yake hadithi ya Kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ile iliyokubaliana wote muhadithun kwamba mumin hafikiwi na msiba ya kudungwa na miba ama zaidi ya miba ila mwenye Mungu hunyanyua daraja yake akiwa na subra Ukidungwa na miba ama zaidi ya miba na wewe ni mu'min, na ukafanya subra kwa ile maumivu Allah yunyanyue daraja yako kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Na zaidi ya hivyo mwenye kufanya subra Allah yaufikishie salawat na rahma na pia anamsifu katika watu walioongoka katika suratu mustaqim Om um Mama yetu umsalama نبي وكه صلى الله عليه وسلم انا نقول حديث akisema kwa al-muntum صلى الله عليه وسلم ana sema ukikikiwa na msiba sema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alafu soma dua allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ewe allah niondoe katika hii msiba na unijalie basi ikawa mimi nasoma hiki dua kila wakati baada ya kufiliwa na mume wangu Abu Salama Allah kanipa bora ya zaidi ya Abu Salama nao ni mbora ya viumbe Saidul Mursalin Al Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama alimwa na tunaangalia faida ya umsalama, umsalama. baada ya vita baada ya sulh Hudaybiyah maswahaba wana hasira bado Rasul anawaambia basi tushamaliza munyweni nywele bwana twendeni mkachinje basi tuondoke watu hawatake wana sita sita bado bado hao wanataka ile maka kuingia bado hao akamfuata um salaama bifanyeje hawa watu wanisikizi hao akaambia wetoka toka nenda nje ukanyolewe wewe wote watafata na naham alivotoka rasul sallama nani atake muasimu mtume wa mwenyezi mngu wote wakakimbia kunyoa na kuchinja unje um kwa dua hii aliweza kupata <coughs> faida Tukirudi nyuma kidogo. Sore ni nikujiuliza hapa, je hizi tunayodai tuwafanya subra sasa? si ni subra kweli kisheria ama ni urongo? Leo kuna baadhi ya watu. Leo twashuhudia zaidi ya miezi miwili, madaktari wafanya ya ngapi leo? Watu wenyamaza. Hii ni dhulma. Lakini kila mmoja amenyamaza. Kwa maana kwamba ni subra tuwafanya subra sisi. Sasa madaktari sufia pili katika private hospitals nao pia wameanza Ngomu Yeye inaitwa subra tufanya subra watu wanyamaze. Dhulma yeendelea mbele macho yetu. Na sisi umma bora, umma ambao tumeamrishwa kuambalisha mema na kuzuia munkar, tumenyamaza. Hapo anaizungumzia kadhia hii. Wache hapa Kenya yanayoendelea katika biladi za Kiislamu. Tuona juzi tu wiki iliyopita Waislamu wametegwa kwenye mtego ndani ya Somalia. Wamepewa kibaraka mwingine Farmaajo, Waislamu wamefurahi. Kila Msomali wakimbilia kitambara ya blue, wa shona, mwenye hijabu, mwenye shati, mwenye nini, eti ndio suluhisho hii amepata. Farmaajo anasema ndakakusimamisha demokrasia ndani ya Somalia. Sheikh Ahmed Sharif alipokuwa miezi sita kuleta uislamu kulipatikana utulivu ndani ya Somalia hiki katia aibu dola nguvu ya amerika na dola ya Kiingereza wao sunuishwa yao siku zote mefeli ya demokrasia imeleta fawuza ndani ya Somalia wakatuma Ethiopia haraka kwenda kanyagia watu wa Somalia kwa sababu wanataka alislamu mpaka leo bali ile shida kupungua ndio imezidhi Halafu kwa miuji za farmaja wanasema tarudisha ile ile shida demokrasia ita tatua inna lillahi wa inna ilayhi rajun na watu wamesherekea isli waislamu wametoka kama wazimu Mombasa watu wanapiga kelele kama ambaye ni wahi. suluisho imepatikana suluisho ya muamerika sio kitabu na sunna enyi waislamu demokrasia imefeli hapa kwenu hapa hapa nchini Kenya madaktari leo ni miezi miwili hatujui wewe sasa patikana na mtihani yoyote wewe ama mtu wako ndio utajua ya demokrasia tampeleta wapi wewe farmaja wa ya demokrasia Somalia ndio tutasuluhisho ama baadhi za harakati zinazodai jihad na ni wa sham wanakwenda Kazakhstan wakaa kiti moja na mrashi anaeua waislamu eti tutasuluhisho sha aniwe islam jambo lolote ile tuwarudisha kwa mwenyezi na mtume wake ikiwa tuamini kweli kwa Allah na siku ya mwisho hiyo sio subra kufanya vile ndio subra kweli yafatu tusimame kwa msimamo ya haki msimamo iliosababisha muamerika kupeleka jeshi ya Ethiopia Somalia msimamo ililazimisha mwingereza kupeleka jeshi ya Kenya Somalia hiyo ndio sababu sisi tusimame kwa hilo sio wana tupelekea kule ndio sisi tufanyia subra eti tuaikubali msimamo kwa haki tuasema solution patikana tuwa kurahi toa bendera na hijabu ilowekewa na mkoloni mtaliano sio bendera iliyowacha mtume sallallahu alaihi wasallama al-aqab ukasema mpata suluhisho sulisho gani ni kwa kitabu ya suluhisho ama kwa sunna eni waislamu msingie kwenye mitego mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mu'min haumwi kwenye shimo moja mara mbili waislamu somalia yaman ya afganistan wameshatio kwenye mitego kila kukikucha sio sio subra Subra ni kujifunga kwa mipaka ya Mwenyezi na kubeba imani yake na kusimama juu ya haki. Enyi waislamu angalieni Subra ya Hudayb. Anapigwa msalaba maka. Anaambiwa na Abu Sufyan, Boonadi, hapa leo tungemuondoa wewe kwa kuondoa wewe kwa Muhammad badili yako." Akasema, "Mimi siku razi kana ndani ya nyumba yangu kwa wakike wangu na watoto." Nikipata tu habari Mtume sallallahu alaihi wasallam amedungwa na Miba sina raha kwa mke wangu na watoto wangu tamwache yeye ado msalaba ona subra ya khubaib ona subra ya hababi ibn arat anachomwa mgongo paka na ayusha mazima ile moto ona subra ala yasir ona subra Bilali bin rabah ona subra mahajirun muha, na maansar dhidi ya mafursi zidi ya marunyu walipopigana hiyo ndio subra enyoislamu moja katika maswahaba aliyekwenda pigana Warumi Abdullah bin Hazala ameshikwa na kundi la mamjahilina, na majeshi ya Kirumi wanamwambia ritaji tukusamehe we na kundi lao wakakataa wakaadhibiwa akashikwa akasema utakutumbukiza kwenye maji ya moto akasema ahlan wa sahlan katika hali ya kupelekwa Yualia, Yulia Abdullah radiyallahu anhu Ule mkubwa ya jeshi ya Kirumia akasema basi huyu naona amelegeza haki, msimamo amelegeza huyo, amekosa subra huyo. Akaambia basi, haina haja, haina haja kulia, nitakusamehe wewe litadi tu wewe. Akaambia mimi nalia si kwa sababu wewe kunienda kunitumbukiza kwenye maji moto. Mimi nalia utanitumbukiza kwa subra yangu. Allah atalipa na pepo. Na ile hali ukutaniwa mara moja tu, mara mbili ama mara tatu. Mara moja na mimi nilikuwa na hamu uniue kiwango ya idadi ya nywele nilivona na mwili wangu niweze kupata sioni kama hii uliwa mara moja na kuteswa mara moja tosha mi kupata janna ya Allah azza wa janu. Allahu akbar Hindi ya subra kwa sababu hiyo ikamtingisha ule kiongozi ya Kirumi mpaka akasema basi wewe ni shumu kichwa changu tu na watu wako ni wasamehe Allahu akbar Hindi ya subra kwa njia hiyo inapatikana mahraja sio kulegeza misimamo ndugu atukufu waislamu sio kulegeza misimamo kwa haki leo litakalokuwa, kuwa asematakalosema alaumu atakao lakini sisi tusimama kwa haki la ilaha illa allah muhammadu rasulullah subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha